Vinzor körül Vinzor körül zöld a táj, mindenfelé völgyes, dombos, barátságos a vidék. A vár inkább beborítja sem, mint koronázza a halmot, és lekelekített falgyűrűi egy fűben alvó óriás karjára emlékeztetnek. Vinzor körül a táj Normandiára emlékeztet, évrő, Bömon vagy Kons környékére. Robert Dártoá ezen a reggelen, lépésre fogva lovált, indult a szabadba. Bal öklén, barna sóima ült. A madár karmai mélyen belevágottak a kesztyű vastag bőrébe. A nagyúr előtt egyetlen apród lovagolt, a folyópart felé. Robert unatkozott. A francia háborúról még nem döntöttek. Az előző évben megelégettek annyival és e haditénnyel, mint egy megerősítették a Neltoronyban átnyújtott kihívást, hogy elfoglalták a flandriai grófsághoz tartozó egyik kis szigetet, Brüzs és Sluis magasságában. A franciák viszonzáskép felégettek néhány várost Dél-Angliában. Amíg el sem kezdődött háború hírére, a pápa azonnal fegyvernyugvást rendelt el, és ebbe igen különös oknál fogva mindkét fél beleegyezett. Hatodik fülöpre, ám bár még mindig nem tudta komolyan venni Edvard igényeit a francia koronára, mégis erősen hatott nagybátyjának, Nápoi Robertnak egy tanácsa. Ez a fejedelem, aki már csak nem tudálékosnak tűnt műveltsége miatt, és egyike volt annak a két uralkodónak, aki örökre kiérdemelte az asztrológus nevet, érdeklődéssel tanulmányozta, mind Edvard, mind Fülöp horoszkópját. És amit kiolvasott belőle, eléggé megdöbbentette ahhoz, hogy fáradtságot nem kímélve írjon a francia királynak, és figyelmeztesse, hogy mindenképp kerülje a visszájt az angol királyjal mert az nagyon szerencsés lesz minden vállalkozásában, amelybe belekezd. Az ilyen jóslatok kisé megbénítják a lelket, és bármilyen vakmerő bajnok legyen is valaki, tétovázni kezd, mielőtt láncsát törne a csillagokkal. Harmadik Edvárda a maga részéről, mintha kisé megszeppent volna a tulajdon vakmerőségétől. Az elindított kaland sok szempontból szertelennek tűnhetett. Attól tartott, hogy hadserege nem elég nagy, és nem kellőképp gyakorlott. Egyre másra küldte a követeket Flandriába és Németországba, hogy megerősítse szövetségeit. A most már csak nem nyakú Henry óvatosságra intette, ellentétben Robert Dártóával aki azonnali cselekvésre buzdította. Mire vár hát Edvárt, hogy hadba szálljon? Arra, hogy a flamand fejedelmek, akikkel sikerült szövetséget kötnie sorra meghajlanak? Hogy Jean de Hainau, akit most száműztek a francia udvartól, ahol azelőtt oly nagy kegyben élt, és aki ismét az angol udvarban élt, hogy Jean de karja annyira meggyengüljön, hogy ne tudjon többé kardot emelni, hogy Gent és Brűzs belefáradjanak az ügybe, és kevésbé előnyösnek tekintsék az angol király meg nem tartott ígéreteit, mint azt, ha engedelmeskednek a francia királynak. Edward szeretett volna biztosítékokat kapni a császártól, de a császár nem akart megkockáztatni egy második kiközösítést, mindaddig, amíg az angol csapatok meg nem vetik a lábukat a kontinensen. Beszéltek, tárgyaltak, egy helyben topogtak, egyszóval hiányzott belőlük a bátorság. Voltok a panaszra Robert D'Artoának? Látszólag semmi. Elhalmozták várakkal és kegydíjakkal. A királlyal evett, a királlyal ivott. Mindenki tüntetésben része volt. De belefáradt, hogy három év óta olyan emberekre pazarolja erőfeszítéseit, akik nem mernek kockáztatni. Egy fiatal emberre, aki felé egy koronát, és milyen koronát nyújt, és aki nem ragadja meg. Artoágrófia magányosnak érezte magát. Számkivetettsége hiába aranyozták meg, mégis rá nehezedett. Mit is mondhatott volna az ifjú királynénak, Filippának, ha csak nem nagyapjáról Charles de vagy Anjou szicíliai nagyanyjáról beszél neki? Olykor úgy érezte, hogy már ő maga is az ősök közé tartozik. Szerette volna látni Izabellát, az egyetlen szemét Angliában, akivel valóban közös emlékei voltak. De az anyakirálynő többé nem jelent meg az udvarnál. Norfolkban élt, a castle Risingben, ahol fia csak nagyritkán látogatta meg. Mortimer kivégzése óta semmi nem érdekelte többé. Robert megismerte az emigránsok nosztalgiáját. Bömon úrnőre gondolt: Milyen lesz az arca, ha oly sok évi rabság után kiszabadul? Ha újra találkozik vele, ha ugyan valaha is összekerülnek? Ráismere majd a fiaira. Viszont látja-e valaha Párizsi palotáját, Konsi várát? Viszont látja-e Franciaországot? Amilyen lassan alakult ez a háború, amelyet oly nagy fáradtsággal szított, megérheti a századik évét is, mielőtt valami esélye lenne arra, hogy visszatérjen hazájába. Így hát ezen a reggelen elégedetlenül ingerülten indult magányos vadászatra, hogy az időt töltse és felejtsen. De a fű, a lágyfű lovának patája alatt, a buja angol fű sűrűbb és nedvdúsabb volt, az Ós vidék fűvénél. A halványkék égen nagyon magasan csipkés, fodros kis felhők úztak. Májusi szellő cirogatta a virágzó galagonyákat és a fehérlő almafákat, amelyek Normandia almafáira és galagonyáira hasonlítottak. Robert D'Artois hamarosan ötven éves lesz. És mit csinált eddig életében? Ivott, evett, paráználkodott, vadászott, utazott, munkálkodott önmagáért és a tartományokért, viaskodott lovagi tornán, többet pereskedett, mint bármely más kortársa. Nem volt élet, amely több viszontagságot, háborgást és vesződést ismert volna. De a jelent soha nem élvezte. Soha nem állt meg annál, amit véghez vitt, Hogy élvezze a pillanatot. Szelleme szüntelen a másnap, A jövő felé fordult. Bora túl sokáig állt és megsavanyodott, Mert arra vágyott, hogy Ártóában igya meg. Szerelmei ágyában Máó legyőzése foglalkoztatta gondolatait. A legvidámabb lovagi torna közben szövetségeseinek gondja fékezte lendületét. Mint száműzött, bolyongásai során a pihenők alatt elfogyasztott híglevesébe, állomásainak sörébe mindig belevegyült a harag és a gyűlölet fanyar íze. És ma megint ugyan mire gondol? A holnapra, a későbbre. Dühös türelmetlenség gátolta, hogy élvezze ezt a szép délelőttöt, ezt a szép tájat és ezt az enyhe levegőt, ezt a vad és egyben engedelmes madarat, amelynek szorítását érezte az öklém. Hát ez az, amit életnek neveznek, a földön eltöltött ötven esztendőből, a reményeknek csak ez a hamúja maradt neki. Keserű gondolataiból az előtte magasodó, kis halmon álló, apród kiáltásai riasztották fel. Röptetni, röptetni, madár nagyuram! madár! Robert felegyenesedett nyergében. Összehúzta a szemét. A barna sólyom, amelynek csak csőre merett ki, a fejét borító bőrsapka alól, remegett az öklém. Ő is felfigyelt a hangra. Nád zizegett, majd a folyó partjáról egy gém emelkedett a levegőbe. Röptetni, röptetni, kiáltozott továbbra is az apród. A nem túl magasan szárnyaló madár a szél ellenében siklott Robert felé. A férfi engedte, hogy túl repüljön rajta. S csak midőn vagy háromszáz lábnyira eltávolodott, szabadította meg soimát a sapkától, és hajította széles mozdulattal a levegőbe a madarat. A sojom három kört írt le gazdája feje felett: lejjebb röppenve a földet súrolta, majd észrevette a néki szánt prédát, és kilőtt nyílként suhant feléje. Látván, hogy üldözik, a gém kinyújtotta a nyakát, és a folyóban az imént elnyelt halakat visszaöklente, hogy ezzel is könnyítsem magán. De a barnasójom egyre közeledett, és mintha egy vonalat követne, körözve emelkedett, mindig feljebb. A gém hatalmas száncsapásokkal igyekezett az ég felé, nehogy a ragadozó fölébe kerülhessem. Emelkedett, emelkedett. Szemlátomást kisebbé vált, de a távolság egyre csökkent, mert szél ellenében repült, és saját kiterjesztett szárnya fékezte röptét. Vissza kellett fordulnia. A sólyom újabb örvényt kavart a levegőben, és lecsapott zsákmányára. A gém oldalt kanyarodott, és a ragadozó karmok nem tudtak eléggé mélyen megkapaszkodni. Az ütéstől mégis elkábult gázló madár, akár egy darab kő, ötven lábnyit zuhant a levegőben. Aztán tovább menekült. A ismét támadott. Robert és az apródja hátravetett fejjel figyelte a küzdelmet, amelyben a fürgeség győzött, a súly, a gyorsaság az erő, és a harcias gonosság a békés ösztönök felett. Nézd csak ezt a gémet, kiáltotta szenvedélyesen Robert. Ez valóban a leggyávább madár, mint között. Négyszer olyan széles, mint az én kis ragadozóm. Hosszú csőrének egyetlen ütésével végezhetne vele. És mégis menekül a nyavajás. Menekül. Menj csak, kis vitézem, roncs reá, a bátor madárka. Nézd csak, nézd, a másik alul marad. Legyőzték. Vágtára fogta a lovát. Látni akarta a jelenetet, amikor a madarak földet érnek. A gémnyakát tovább szorongatták a sólyom karmok, nyilván fuldoklott. Széles szárnyai csak gyengén csapkodtak. És zuhanás közben magával rántotta legyőzőjét. Néhány lábnyira a földtől a soljon behúzta karmait, hogy zsákmánya egyedül hújjon alá, majd ismét rávetette magát, csőrével vagdalva szemét és fejét. Robert és az apród már odaért. Csalétket! Csalétket! kiáltotta Robert. Az apród egy holdgalambot akasztott le lovanyergéről, s hogy elcsalogassa a gémről, odavetette a sólyom elé. Valójában nem is nagyon kellett csalogatni, mert egy jól idomított sólyom megelégszik a jutalommal, és nem nyúl a zsákmányhoz. És a bátor kis barna sólyom egyik lábát mindvégig a gémen tartva vérfoltos fejjel falta a holdgalambot. Az égből lassan néhány szürke toll lebegett alá, a harc közben tépődtek ki. Az apró leugrott lováról felnyalábolta a gázló madarat, és oda mutatta Robertnak. A pompás állat így kézben tartva, karmától csőréig csak nem embernyi hosszú volt. Ez valóban roppant gyáva madár, ismételte meg Robert. Alig okoz örömet az elejtése. A gémek hencegők, de megijednek a saját árnyékuktól. S ha megpillantják, kiáltozni kezdenek. Ezt a vadat a jobbágyoknak kellene hagyni. A jól lakocsójom engedelmeskedve a fügy megpihent Robert öklén, aki ismét a madár fejére húzta a kis bőr sapkát. Aztán lassú ügetéssel indultak visszafelé, a vár irányába. Az apród ekkor felfigyelt. Robert dártóál váratlanul felnevetett. Csak úgy magában, tompa rövid kacajjal, amelyre látszólag semmi nem adott okot, és amelynek hallatán visszahőköltek a lovak. Amikor beléptek Vinzorba, az apród megkérdezte: Mi legyen a gémmel nagy uram? Robert felnézett a Vinzor tornyá lebegő királyi zászlóra, és arcára gúnyos, gonosz kifejezés telepedett. Fogd a gémet, és vezess a konyhába, felelte. Aztán mennyi és keríts elő egy-két dalnokot, a várbeliek közül.